Відповідь мови незламний йому одісей богосвітлий. Друже, якщо і мені тут вільно втрутитися в мову, любе моє виривається з серця з грудей, коли чую, скільки безчинству женихи, як розказуєш ти, натворили в домі твоїм проти волі такого, як ти, чоловіка. О, що скажи мені, ти добровільно піддавсь їм, чи, може, всі тебе люди ненавидять голосом ведені Божим? Чи на братів нарікаєш, бо вправі на них покладатись кожен в борні, хоча б і яка була бійка велика? Був би такий, як ти, молодий, і з такою ж душею, чи одісея б я був? Бездоганного син, а чи й сам він вернеться ще він з блукань, Ще дає на те доля надію, хай мені голову вражий зітне чужеземець, Якщо я з губою сам не нагряну на всіх женихів знахабнілих. До одісея сина Лагерта у діму війшовши, Хоч би юрбою мене одного вони всій подолали, Краще убитиму домі своєму волів би я бути і трупом лягти, ніж без краю на їхні безчинства дивитись, як зневажають гостей моїх, як по світлицях чудових наших чилядниць, служебних жінок безсоромно, безчестять, як розливають вино і всі проїдають припаси, так безрозсудно, безтямно, без краю кінця і без глузду. Відповідаючи, так телемахтямовитий промовив. Зараз, чужинче, одверто всю правду тобі розповім я. Ні ворожнечі до мене в народі ні гніву немає. Не нарікав на братів я, що вправі на них покладатись кожен в борні, хоча б і яка була бійка велика. Одинаками бовів нам кроніон усі покоління. Мав одного лише сина, Лаерта, мій прадід Аркесій. Мав одного й Одіссея, Лаерт. Одісей же мене лиш мав одного. І того на недолю він дома покинув. Тим то й багато так люду ворожого в нашому домі. Скільки на цих островах державців не є можновладних,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 Вони ж об'їдають весь мій маєток і скоро із самого мене пошматують. Тільки заховано це у лоні богів всемогутніх. Швидше ж, татуню, іди до розумної ти пенелопи і розкажи, що я спілосу цілий вернувся, і здоровий. Я ж залишуся у тебе, аж поки назад ти прибудеш все їй звістивши самій, щоб інший про цей захеїв хтось не довідавсь, багато бо хто мені лихо готує. Відповідь ти йому так, свинопаса Евмею промовив. Знаю я все й розумію, і так само, як кажеш, ти думав, ти ж усю правду тепер розкажи мені щиро й одверто. Чи й до лаерта нещасного? Треба мені із цією вістю зайти, хоч і дуже він за Одісеєм журився, та доглядав про те в полі роботи, і ще челядю в домі, їв він, і пив, коли серце у грудях до того схиляло. З того ж часу, як своїм кораблем ти впіло, сподався, більше він, кажуть, не їсть і не п'є, як звичайно, бувало. Не доглядай й роботи. А тільки з плачем та зітханням в смутку сидить, і в'яне, усе на костях його тіло.